Pista 27. Istoria Culturii și Civilizației, de Ovidu Drâmba. Volumul 1, pagina 296. Sub a doua dinastie s-au organizat expediții maritime de explorare. O mare flotă, având baza în Golful Persic, asigura legăturile cu Marea Roșie, înspre vest, chiar spre est, cu Oceanul Indian. Drumurile pe uscat erau bine întreținute, paza era asigurată de puncte militare fixe. Caravanele care străbătau deșertul aveau la dispoziție hanuri și rezerve de apă potabilă. Toate aceste condiții asigurau deplasări și transporturi cu o rapiditate care nu va fi depășită niciun punct al globului până la apariția mașinii cu vapori. DREPTUL JUSTIȚIA în regimul monarhic absolutist, de tipul despotismului persan, regele era unica sursă a dreptului. Hotărârile lui deveneau legi imuabile, legi care, pretinzindu-se că îi erau inspirate de zeul suprem, Ahura Mazda, însemna că exprimau însă și voința divinității. În consecință, a încălca hotărârea regelui, deci legea, însemna o gravă crimă de-a dreptul contra religiei, o jignire intolerabilă adusă chiar divinității. Ca urmare, n-a existat un cod de legislație persană compact și organic, stabil și unic. Când Darius a gândit cel din să dea statului său o armătură legislativă adevărată, el a pus să-i se consemneze hotărârile pe tablițe de aramă, pe stele de piatră sau pe papirus, documente care erau trimise apoi spre cunoștință în diferite puncte ale Imperiului. Dar popoarele supuse își păstreau propria lor legislație. Hotărârile lege ale lui Darius par să fi fost inspirate adeseori de codul lui Hammurabi, pe care consilierii regelui persan îl cunoșteau de mult. Textele legilor hotărâte de rege erau redactate de preoți, care multă vreme au îndeplinit și funcția de judecători. Mai târziu, locul lor a fost luat de judecători laici. La, la sate, căpătenia satului, era și judecător local. Judecătorul suprem era regele, care însă își putea delega un reprezentant pentru a judeca în ultimă instanță. Oricine putea face apel la rege. Acesta ținea în fața poporului un scaut de judecată de două ori pe an. Așa procedau cel puțin primii regi stasanism. După rege venea Curtea Supremă de Justiție, compusă din șapte membri, apoi numeroasele tribunale răspândite în toate orașele mai importante ale Imperiului. Tribunalelor le erau fixate anumite termene până la care trebuiau să judece cauzele prezentate. Împricinatul, care nu se putea descurca în mulțimea de legi ce se adunaseră de-a lungul timpului, putea fi sfătuit de oratorii legii, un fel de avocați care se ocupau și de întregul mers al procesului. În hotărârea pe care urma să o ia, tribunalul trebuia să țină seama și de persoana morală, de trecutul și de meritele acuzatului. Judecătorii erau numiți pe viață, dar în caz de corupție dovedită erau înlăturați și pedepsiți cu moartea pedepsele erau în general de o cruzime pe care numai asirienii o egalaseră. sără. Pedepsa cea mai ușoară și care în unele cazuri putea fi înlocuită cu o amendă consta în lofituri de bici, între 5 și 200. Numărul maxim de lovituri era administrat celui care o câinele unui păstor, în timp ce pentru un omicid involuntar erau prevăzute numai 90 de lovituri. Legea stabila apoi ca pentru o crimă săvârșită de cineva să fie pedepsită întreaga familie. Nota 1. O străveche reminiscență a vieții de clan care constană a responsabiliza întregul grup, familie, clan sau trib căruia îi aparțina vinovatul. Închei nota. Crimele și delictele cele mai grave erau pedepsite cu mutilarea, cu scoaterea ochilor, cu însemnarea cu fierul roșu sau cu moartea. Dar râs pedepsind un trădător ținuse să-i se să consemneze în acești termeni hotărârea. Citez. Am pus să-i se taie nasul și urechile, am pus să-i se taie limba și să-i se scoată ochii. Apoi am pus să fie omorât prin răstignire. Închei citatul. Primele pentru care era prevăzută pedapsa cu moartea erau trădarea, sodomia, asasinatul, vina de a fi pătruns în viața intimă a regelui sau de a avea legături cu una din concubinele lui sau de a se așeza chiar și întâmplător pe tronul regal. Pedapsa capitală era executată prin otrăvire, tragere în țeapă, răstignire, spânzurare cu capul în jos, lapidare, jupuire, servirea capului, acoperirea cu cenușă fierbântată, îngroparea de viu până la gât și alte asemenea orori. Familia Asemenea, cruzim și barbarie autorizate de dreptul persan contrastau izbitor cu frumoasele calități morale ale poporului. Persanii erau cunoscuți ca oameni blajini, generoși, ospitalieri, politicoși, chiar ceremonioși. Când se întâlnau, fie și pe stradă, obișnuiau să se sărute. Socoteau că era necuvincioși să mănânce pe stradă sau să scuipe în public. Țineau foarte multe la curățenia corporală, iar în zilele de sărbătoare se îmbrăcau cu toții în alb. Regimul familial și viața de fiecare zi a familiei erau în multe privințe la un nivel moral superior celui al altor popoare din Orientul Antic. Se menținut firește și în Persia, poligamia, dar de considerație și de drepturile de stăpâne casei, se bucura numai una din soții, numită privilegiata. În familia regală și în familiile nobililor, căsătoriile între frate și soră erau ca în Egipt frecvente. Căsătoria se contracta prin plata unei sume de bani părinților logodnicei, În caz că soția rămâna sterilă, această sumă se restituia soțului. Femeia datora ascultare absolută bărbatului ei. Pe de altă parte, ea putea să posede bunuri materiale și să dispună liber de ele. Putea să conducă treburile soțului în numele lui, putea să circule în public cu fața neacoperită de văl, Chiar în caz de adulter, femeia putea să fie iertată dacă, rămânând însărcinată, nu recurgea la avort, căci avortul era pedepsit cu moartea. Dar, de asemenea, libertă se bucurau mai mult femeile sărace. Femeile din rândurile aristocrației duceau o viață în izolare, puteau ieși numai cu fața acoperită, nu aveau voie să se întâlnească în public cu bărbați, iar după ce se căsătorau, nu puteau avea niciun fel de relații, nici cu rudele lor cele mai apropiate de sex masculin. Un regim de o severitate care explică de ce niciodată femeile nu erau reprezentate nici în arta plastică, nici menționate în inscripții. Se păstra și în Persia, ca la evrei, obiceiul leviratului. Dacă soțul deceda fără să fie avut copii de sex masculin, văduva se căsătorea cu ruda lui cea mai apropiată. Dacă însă soțul rămânea vădu fără să aibă băieți, care totdeauna erau preferați fetelor, ruda lui mai apropiată lua în căsătorie pe una din fetele sau nepoatele lui, iar copilul de sex masculin născut din această căsătorie era considerat fiul și deci moștenitorul văduvului după ce acesta deceda. Dacă soțul deceda fără să fie avut o fată, cu o parte din moștenirea lui se înzestra, se cumpăra o fată pentru a o mărita cu o rudă apropiată a defunctului. Dacă tatăl deceda și copiii lui nu ajunseseră încă la vârsta marturității, aceștia erau puși sub tutela văduvei. Respectarea, tocmai, a acestor uzanțe era sever controlată de preoți. Aceștia procedau la împărțirea moștenirii, modalitățile partajului erau foarte complicate, iar dacă defunctul nu lăsase nicio avere, preoții erau cei care se îngrijau de funeralii și de soarta orfanilor săi minori. Nașterea unui copil de sex masculin era întâmpinată cu mare bucurie. Părinților li se aduceau daruri, chiar regele făcea în fiecare an daruri părinților cu mulți copii. Dacă se dovedea că copilul nu tăduse ascultare cu venită tatălui, o parte din moștenirea ce îi revenea de drept de la tatălui îi rămâna mamei. De educația copilului se îngrija mama, iar de la vârsta de 5 până la 7 ani, tatăl. Apoi copiii celor bogați urmau școala care era ținută de preoț, fie în incinta templelor, fie în locuința lor. În aceste școli, studiile durau până la vârsta de 20, chiar 24 de ani. Nota 1. Sau, la o epocă mai târzie, la școala care funcționa pe lângă curta regală, fiii din nobilimea mică și mijlocie, învățau la școlile de pe lângă curțile satrapilor. Închei nota. Se studiau texte din Avesta cu respectivele comentarii. Elevii învățau scrierea cu unei formă, învățau legendele și tradițiile referitoare la zei și la eroi iranieni, căpătau noțiuni de religie, de medicină și de drept. În fine erau inițiați în treburile publice și în practicile cancelariei regale. Educația, astfel dirijată, urmărea în principal să le asigure tinerilor pregătirea necesară în vederea viitoarelor funcții administrative sau militare care îi așteptau, iar pentru a le obișnui pe tineri cu viața grea a soldatului, exercițiile și instrucția la care erau supuși fiind foarte dure. Tinerii executau lucrări agricole istovitoare, făceau marșuri lungi pe așiță ca și pe ger, erau pe caine răpa și erau alimentați foarte prost sau erau puși să treacă în not un fluviu cu tot echipamentul și armamentul personal. Personal. Grecii admirau educația dată tinerilor persani, despre care Herodot, simplificând însă lucrurile, spune. Citesc: Tinerii perși sunt învățați trei lucruri. Să citească, să treacă cu arcul și să spună întotdeauna adevărul. Închei citatul. Viața cotidiană Alimentația perșilor era frugală. Pentru marea mulțime, mâncarea de fiecare zi era pâina nedospită, de obicei din făină de orți și mămăliga de mei, apoi lapte acru, ceapă și alte zarzavaturi, carne, vin sau bere numai la sărbători. La curta regală sau la curțile nobililor, pe lângă carne și alte mâncări rafinate, se consumau și multe dulciuri și fructe uscate. Grâul venea din ținuturile grecești, vinul mai ales din Siria, iar pentru cei privilegiați, apa era adusă și servită în amfore de argilă, din Elam, țară reputată având ca apa cea mai bună. Locuințele erau relativ modeste la toate nivelurile sociale. Casele erau de obicei din cărămidă nearsă de argilă amestecate cu paie tocate. Numai cei foarte bogați își puteau permite să aibă case din cărămidă arsă, combustibilul fiind foarte rar. Acoperișul era din bârnă din lemn, peste care se întindeau rogoșini acoperite cu lut. Casele bogaților erau construite în jurul unei curți interioare, în care se afla instalată și o cadă mare pentru apă menajeră. Nobilii imitaseră casele grecești adăugându-le un atru deschis, susținut de coloane de lemn. Pe jos, pe pământul bătut, se întindau covoare de recule în casă. Unica piesă de mobilier, dar și aceasta foarte rară, era patul. De dimensiuni modeste erau și cele mai multe dintre palatele regale. Cel al lui Darius din Persepolis avea doar 50 pe 30 de metri. În schimb, cornișele ușilor și ale ferestrelor erau din marmură, pereții erau tencuiți și zugrăviți în verde, iar vesela era de o bogăție și de un rafinament artistic neîntrecut în antichitate de nicio altă țară. Când Alexandru Macedon a cucerit Persia, inventarul prăzii însuma printre alte comori pahare de aur masiv în greutate totală de 2.216 kg, iar cupele mari încrustate cu pietre prețioase cântăreau 1.697 kg. Îmbrăcămintea și portul variau pe tot întinsul Imperiului Persan multinațional în contraste marcate de la un popor la altul. Persanii purtau în genere o tunică lungă până la glezne, strânsă la mijloc cu o centură de piele, de care la spate atârna nelipsitul pugnal. Tunica ofițerilor din garda regală era dintr-o stofă cu dungi verticale purpurii, în picioare, încălțăminte de piele, iar pe cap, cei mai stăliți purtau un fel de beretă de fetru. Mezii își păstrau îmbrăcămintea lor tradițională, un veșmânt scurt până la genunchi, pantaloni, probabil din piele, strânși pe coapse, o spadă scurtă la brâu, încălțăminte legată cu curele și bereta cu o pamnică atârnând la spate. Celelalte popoare din imperiu purtau îmbrăcămintea cea mai diferită. Aristocrații și bogătașii da, sperși erau renumiți pentru eleganța ostentativă și fastul excesiv pe care îl afișau în îmbrăgăminte și bijuterii. Nobilii purtau părul lung și îngrijit, ondulat, iar barpa de asemenea, apoi cercei grei cu pietre scumpe, lanțuri de aur și brățări de argint. luxase luxoase era îmbrăcămintea celor 10.000 de ostași din corpul nemuritorilor, splendide veșminte de brocart, tunici cu mâneci largi și garnizite cu pietre semiprețioase. Armele de asemenea, extremitatea inferioară a lâncilor, a 9.000 dintre nemuritori, erau din argint masiv, iar lâncile celorlalți 1.000 de deci ce ale ofițerilor, era din aur masiv. Același gust pentru fast se notase și în obiceiurile, tradițiile și sărbările perșilor. Sărbătoarea religioasă dedicată zeului soarelui, Mitra. Sărbătoarea oficială cea mai importantă era și sărbătoarea anului nou. Cu această ocazie, regele organiza și prezita sacrificii și ceremonii solemne, după care participa la banchetul care era urmat întotdeauna de spectaculoase dansuri sacre și de deslănțuite beții. La această sărbătoare, perșii obișnuiau să-și facă daruri unui unii altora, în familii se aranjau o spețe, servitorii căpătau haine noi, soldații primeau o soldă în plus, supușii aduceau și ei daruri satrapilor și nobinilor, iar la sfârșitul o grandioase de la curte, regele dăruia săracilor cantități de mâncare și de băutură rămase neconsumate. Sărbătoarea cu caracter laic, cea mai importantă, era seara de ajunta a anului nou, când familiile și prietenii se adunau în jurul cele mai copioase mese pe care și-o puteau permite. În alte ocazii, când sărbătoreau o veste bună sau un eveniment familial fericit, și obișnuiau să iasă și să îmbrăștie pe streți ramuri de mirt. În schimb, în ocazii triste, o înfrângere militară sau la moartea unui rege, își răteau părul și barba, își sfârșiau veșmintele, iar cailor le tăiau coama. Religia Mazdeismul Înainte de a se separa de celelalte neamuri indo-europene și de a se instala pe teritoriul Iranului, perșii, precum și celelalte popare indo-europene din regiune, elamiții, Meziscii ciții, urartieni, adorau în general aceleași divinități pe care le aveau și inzii, un panteon pe care perșii l-au păstrat și mai târziu, mult timp. Până la apariția lui Zaratustra sau Zoroastru, cum îl numeau grecii, deci până în secolul al șaselea, înaintea erei noastre, perșii adorau soarele, mitra, luna, mah, vântul, vaiu, astrele și cele patru elemente, pământul, zam, focul, atar, apa, apam și aerul, napat. Mitra se scrie m-i-t-h-r-a Vaiu se scrie v-a-y-u Alături de cultul acestor divinități, mai păstraseră și cultul animalelor și adorarea unor animale. Nu vor lipsi în religia lui Ahura Mazda, în mazdeismul persan, nici anumite influențe și împrumuturi asiro-babiloniene, ca de pildă, mitul creației și mitul sfârșitului lumii, sau reprezentarea lui Ahura Mazda ca împărat ceresc, tronând la felul cazeul Asur, pe un disc solar în aripat, etc., Cultul era celebrat în aer liber, persii n-aveau temple propriu-zise, iar altarul sacrificial în fața căruia se afla un altar al focului. Divinitatea principală în această fază primară a civilizației persane era Ahura, zeul cerului și creatorul lumii, căruia i se va da și epitetul de înțelept, Mazda. În jurul lui gravitau divinitățile care personificau forțele și elementele naturii, Yazatas, se scrie Y-A-Z-A-T-A-S. În primul rând era Mitra, zeul soarelui, al pășunilor și al dreptății, al cărui cult atestat încă din jurul anului 1400 înaintea erei noastre a fost ulterior înlocuit cu cultul lui Ahura Mazda. Urmau Anahita, zeița pământului, a fertilității și fecundității, apoi zeul Taur, Haoma, cel care și-a dăruit omenirii sângeile sub forma unei băuturi amențitoare preparate din planta cu același nume. Și prin aceasta a dăruit oamenilor nemurirea. În jurul acestui motiv al speranței nemurire vor gravita străvechile credințe ale perșilor. Lumii binelui și posterității se opun forțele răului, fiecare din aceste forțe fiind personificate de un demon, în fruntea cărora stă Ahriman. Ahra Manin Ahriman se scrie A-H-R-I-M-A-N Ahra Manin se scrie A-H-R-A spațiu M-A-N-Y-N această luptă continuă, între bine și rău, acest dualism moral, tipic spiritului persan, conferă încă din această fază culturală un accent moral evident caracteristic religiei persane. Între formele de cult, mult asemănătoare riturilor vedice, predominant și propriu iranienilor, era cultul focului. Focului devinizatii se aduceau ofrande și sacrificii sângeroase, inclusiv foarte probabil sacrificii umane oficiate de preoții magi. Casta sacerdotală a magilor, probabil de origine medă, se va bucura și mai târziu de numeroase și importante privilegii. Magii erau organizați într-o comunitate izolată, practicau căsătoria numai cu rude apropiate și pentru a nu profana pământul, focul și apa, nu își îngropau morții, nu îi ardau și nu îi înecau. ci îi expunau pentru a fi devorați de peste. De pradă, le sunt apoi se calcineze o Nota 1. Obiceiul acesta se va păstra până azi la Zoroastrieni pași din India, continuatori peste milenii ai religiei mazdeiste, care își expun morții pe culmile colinelor sau munților în așa numitele turnuri ale tăcerii. Închei nota Sarcina magilor era celebrarea sacrificiilor, îngrijirea mormintelor regale, educația tinerilor, controlul împărțirii moștenirilor, precum și interpretarea viselor, descifrarea semnelor cerești sau pregătirea băuturii rituale a haumei. În mitologia, cosmogonia și escatologia vechilor perși, totul era exprimat în termeni concreți, în figurări mitice create de o vie imaginație epică, cu un profund sentiment al naturii și al realității terestre, precum și cu sublinierea semnificativă a ideii că destinul omului nu se încheie odată cu moartea sa fizică. Multe elemente ale acestei religii populare străvechi l-a păstrat, dar plasându-le într-o altă perspectivă și Zaratustra. Întrucât informațiile de bază privind religia veche a perșilor le avem doar din Avesta, o compilație de veche redințe, dar în care sunt incluse ca elemente noi și învățături ale lui Zaratustra, nu ne putem face o idee foarte clară și precisă despre formele originare ale religii și ale cultului vechilor perși. Zaratustra Zaratustra se scrie Z-A-R-A-T-H-U-S-T-R-A. -A Marele reformator Zaratustra sau Zoroastru, circa 630-553, n-a transformat fundamental imaginile atât de plastice ale vechii religii persane, în schimb a interpretat într-un mod original vechile credințe, convertindu-le în concepții etice. Acesta este aportul său original principal. Zaratustra, a cărui doctrină prezintă anumite aspecte comune cu budismul, apărut în India cam în aceeași epocă, a păstrat așadar unele elemente din vechea religie mazdeistă, supremația lui Ahura Mazda asupra celorlalte divinități, principiul dualist al luptei dintre lumină și întuneric, dintre bine și rău, obiceiul de a expune corpul de în turnurile tăcerii și altele. Reminiscențe mazdeiste se întâlnește și în eschatologia zoroastriană. Sfârșitul lumii va fi anunțat de apariția unui mesia salvator care va prezita judecata din urmă. Apoi un val de metal topit va acoperi tot pământul purificându-l. La sfârșit, ultima luptă dintre Ahura Mazda și Ahriman se va termina cu triunful definitiv al binelui asupra răului. Saratostra îl considera pe Ahura Mazda nu numai cel mai mare dintre zei, ci și chiar le refuză celorlalți zei autonomia, văzându-i doar ca ipostaze, ca atribute, ca aspecte, ca tot atâtea emanații ale lui Ahura Mazda, deci ca simple entități abstracte. Zeul Mitra, care până atunci ocupase un loc atât de important, nu chiar un loc primordial, în imaginația populară va fi acum aruncat în rândul spiritelor inferioare. Religia fondată de Zaratustra aprofundează sensurile morale. Conflictul dintre bine și rău capătă la el o amploare deosebită. Nu se epuizează în interminabile lupte dintre zei și demon, ci conflictul este proiectat pe un stâlp cosmic și în perspectiva eternității. Totodată, acest conflict se reflectă și pe planul moral, intim al individului, care, prin propriul său efort interior, participă la victoria binelui în această gigantică luptă universală dintre cele două principii etice antagoniste. Judecată din urmă, care va încheia ciclul existenței universale, va pedepsi sau va răsplăti pe om după faptele sale. Omului îi se cer trei lucruri – cugetări bune, cuvinte bune, fapte bune – cele trei virtuți principale ale omului sunt fietatea, cinsta și spiritul de dreptate, atât în cuvinte cât și în fapte. Nota 1. În afară de anumite rituri, Zaratustra cerea puritate, cinste și purtare dreaptă, caritate față de săraci și ospitalitate pentru străini, lealitate, muncă și venerație morților. Etica socială se baza pe simplu datorie și pe sentimentul de responsabilitate față de comunitate, manifestat prin ajutorarea celor nevoiași, prin datoria de a munci câmpul, de a îngriji arvorii, de a construi drumuri, poduri, case și a aduce o viață de familie sănătoasă și armonioasă. Închei nota. Totodată, practicarea acestor virtuți constituie adevărata esență a cultului, nu formalismul ceremoniilor, nici ritualurile sângeroase, lucruri pe care Zaratustra le respinge categoric. Omul este înzestrat de la natură cu liberul arbitru și, întrucât poate alege în mod liber între bine și rău, datoria lui este, cum se spune în Avesta, să facă din dușman un prieten, din omul rău un om drept, din cel ignorant un om instruit. După moarte, sufletul omului mai plutește încă din de trei zile, prin prajma trupului, apoi este purtat de vânt în fața a trei judecători. La greci, de asemenea, erau cei trei judecători ai infernului, dintre care cel din tâi este Nitra. După judecată, sufletul trebuie să treacă pe puntea alegerii, cei drepti reușeau să o treacă și să ajungă în lăcașul cântărilor, cei răi erau prăvăliți în lăcașul suferinței, unde vor rămâne pe veci. În schimb, păcătoși care au săvârșit și fapte bune rămâneau într-un fel de purgator timp de 12.000 de ani. Într-adevăr, morala lui Zaratustra era net superioară teologiei lui. Mitraismul Zoroastrismul a devenit sub religie de stat. Paralel însă cu această religie, în rândurile maselor, a continuat să rămână mereu viu cultului Mitra și al anahitei. Popularitatea cultului lui Mitra l-a pus treptat în umbră pe Ahura Mazda. Începând din primul secol al erei noastre, cultul lui Mitra s-a răspândit foarte repede în Imperiul Roman. Nota 1. Inclusiv în regiunile Rinului și ale Dunării, în Dobrogea și mai ales în Transilvania. Închei nota. La nașterea acestui răscumpărător al omenirii, a acestui soare al dreptății, eveniment celebrat la 25 decembrie, dată la care apoi creștinii au plasat Crăciunul, copilul Mitra a fost înconjurat de adorația păstorilor, din nou un detaliu care va fi reluat în legenda creștină. Marea majoritate a adepților lui Mitra o formau soldații, sclavii, negustorii și micii slujbași ai Imperiului. Asimilat la Babilon cu Shamash, iar în Grecia cu Helios, Mitra a devenit divinitatea solară, salvatorul omenirii, dar în același timp adoratorii săi îi înălțau altare și îi aduceau sacrificii și lui Ahriman. Cultul mitraic includea rituri și ceremonialuri de inițiere, inițierea în suma șapte trepte, șapte grade, corespunzând celor șapte planete. Ceremonialurile se desfășurau sub forma unor spectaculoase misterii, asemănătoare celor prin care erau adorați anumiți zei egipteni, frigieni sau celor dedicate lui Atis, Isis, Cibelei, etc. Printre adepții cultului lui Mitra s-au numărat și câțiva împărați romani, precum Nero, Comodus, Caracalla, Diocletian și Iulian Apostatul. Cultul lui Mitra, celebrat în grote sau localului subterane, numite Mitreie, includea botezul, sacrificiul taurului, simbolizând grația lumii și prânzul sacru de despărțire a adepților de maestru, prânz care consta din consumarea de pâine și vin. Și aici, analogia cu cina cea de taină este frapantă. Promițând adepților să-i mitraismul le pretindea, în schimb, să lupte contra minciunii, a justiției și a tentațiilor impure ale simțurilor. Austeritatea, disciplina, rigorismul, Oferau o anumită grandoare religiei mitraice. Maniheismul, Mazdachismul. A treia religie apărută în Iran și care, de asemenea, a cunoscut o mare răspândire a fost maniheismul. Întemeietorul ei, Mani, 215-273, se considera, asemenea, altor întemeietori de religii, Zaratustra, Buddha, Hristos, trimisul Divinității Supreme. Dar, spre deosebire de toți aceștia, Mani și-a scris singur cărțile. A scris mai multe opere în siriacă, traduse apoi în Pahlavi. A studiat și a aprofundat zoroastrismul, budismul și creștinismul, cu intenția de a întemeia o religie universală, adaptabilă diferitelor medii, tradiții și condiții sociale. Doctrina lui Mani includea elemente zoroastriene, budiste și creștină. De pildă, de la zoroastrism a luat Mani ideea luptei eterne dintre bine și rău, de la budism a împrumutat doctrina metemsihozei, iar de la creștinism, dogma trinității, precum și anumite părți din Evanghelie. La acesta s-a adăugat apoi și influența curentului religios creștin din secolul al II, gnosticismul care făcea uz de concepte ale filozofiei platonice, de speculații mistice și de tradiții secrete care promitau salvarea omului.